Я витяг із внутрішньої кишені диктофона і присівши на лавку в очікуванні бойовиків, ще раз прослухав розмову з лікарем та його помічницею. Таким чином переконавшись, що вони такі справді на досить високому професійному рівні провели зі мною настановчу бесіду.